Jajamän, det är i synnerhet. <laughs> Hej på dig. Kul att höra dig igen. Ja, men tack till samverkan. Det är kul att få ha den här äh, återkontakten med Sverige, <laughs> hemlandet. <laughs> höra lite en, svenska toner och där i den, i den japanska brusätorn. Exakt. <laughs> <laughs> Nej, men jag misstänker ju att det blir väldigt mycket japanska och mm. där det inte räcker engelska. Så det är väl skönt att prata sitt eget modersmål lite då och då åtminstone det. Mm, mm, det är det. Alltså det skulle vara ganska skönt att bara få skriva lite grann med på sitt modersmål. Det är väl mest det jag känner för visso så har jag ju min blogg som jag uppdaterar varje dag för visso. Men det gör jag ju också på datorn och ja, nu skriver jag så pass mycket för hand på just japanska så att jag har faktiskt börjat tänka på det där att vad ska hända när jag kommer hem till Sverige om man ska skriva under något papper någon gång Med sitt eget namn <laughs> Så helt plötsligt så blir det bara ett par japanska tecken Menar du? <laughs> ja faktiskt för det är så himla van nu att skriva mitt namn På just japanska Så ja Jag tror att det där kan bli svårt Att verkligen komma in i eller rättare sätt komma ut ur när jag är tillbaka faktiskt. Jag kommer säkert att göra det misstaget ett par gånger. Precis som när det väl har blivit år och man har lite svårt för att komma in i att man ska skriva det nya årets datum. Och så är man fortfarande fast i det gamla året. Oh ja, det, det känner jag verkligen igen mig i. Det, det kan vara ett enormt problem precis där i januari när, <laughs> när skiftet har skett. Men vet du vad är? Är det... Är det då, eller är det nu, eller när är det egentligen? <laughs> ja, jo, man, man brukar väl kunna reagera där i sista sekunden. Oftast en sekund för sent. Oftast då skriver handen men hjärnan tvekar. <laughs> Ja, för handen vet alltid bäst, eller hur? <laughs> ja. <laughs> ja, det verkar av det. Det här med att man agerar innan man tänker efter. <laughs> mm. Jo, men så fort handen har lärt sig något så har den svårt att släppa det. Ja, Och ja. Äh, jag kan verkligen tänka mig att äh, just japanskan är någonting mm. du nöter av naturliga mm. skäl riktigt, riktigt, riktigt hårt nu. Och då blir det det som är standard för handen. Så, äh. Ja, visst. Precis. Men du får väl helt enkelt ta och skriva lite vykort hem Så ser du att det är... <laughs> där sa du någonting ja. det, Vi börjar ändå rulla mot jul Så att jag kanske ska börja tänka på de här julkorten redan nu Och så kan jag väl skriva en 40 stycken <laughs> Eller någonting Så att jag verkligen kommer tillbaka in i det där ja, Thomas har skickat fyra julkort i år <laughs> Ja precis Hemskt måste vara generös han var verkligen. <laughs> och det är, det är väldigt konstigt Men han, han har skrivit sitt namn på japanska På tre av dem <laughs> Precis <laughs> Ja, men på tal om japanska, hur går det med studierna? Det går framåt. Det gör det faktiskt. Det är fortfarande mycket verkligen. Och lärarna säger det dessutom om och om igen. Att var inte oroliga. Vi förstår om det är tufft för er just nu. Men det här som känns så himla... ...ologiskt eller bara jobbigt just nu, det kommer att falla på sin plats. Och det är ju väldigt skönt att höra att de faktiskt säger det. För de har väl förstås lite erfarenhet med andra klasser som säkert har upplevt det likadant. Så att man inte, man inte är så dum som, som det känns ibland som man faktiskt är när man inte förstår en viss sak som verkar vara så himla enkel uppenbar för lärarna. Men nej, jag ser fram emot framtiden bara av nyårsskiftet. För då ska vi ändå gå över från den ena läroboken till den andra läroboken. Och jag hoppas ju verkligen att det hinner hända en del på den tiden. Mm. Det känns som att dagarna och veckorna flyger bara iväg. Och man vill lära sig mycket mer än vad man gör. Man vill, att, man vill helt enkelt kunna hålla liksom jämfart med hur, hur lärarna... Och med de kapitel som man, som man väldigt snabbt nu håller på att beta av i den här första läreboken. Men det, det är inte tvärenkelt, det är det inte. Nej, men det är väl också så att när det är någonting som är... Jag är inte helt nytt för dig, men det är ju fortfarande nytt. Mm. Och du har väl en, en ambitionsnivå och... Den är kanske högre än vad du kan prestera i nuläget. Det är ganska mm. normalt när man är väldigt taggad. att oj oh, nu vill jag allt det här. Men jag har bara kapacitet dit. Men det vill jag inte inse. <laughs> Nej. <laughs> så jag har fullt förtroende för att du kommer att komma i ikapp din egen ambition så att säga. Det är mm. bara att um, det är så mycket de här första... Ja, Månaderna i studierna mm. Så um, mm. vad jag har hört har du gjort stora framsteg redan nu ja. Och det är ju jätteimponerande Ja, man får väl försöka ändå att se det på det viset Och därför är det ju som sagt också skönt När så ja, såväl lärare som de personerna som har gått på skolan sedan tidigare Och har varit just i, i våra kläder sedan tidigare Just vad gäller kurserna för nu, nu möter man ju ändå många elever som läser på en högre nivå men som har börjat där vi alla har börjat en gång. Och mm. de säger ju som ändå samma sak, att, att vara inte oroliga. Det, det är så här det känns till en början, men det är inte så konstigt som sagt. För att även om några av oss, eller ganska många av oss, är van vid japanska sedan tidigare och har försökt studera på egen hand. Så när man kommer till ett land där det bara pratas det språket och... Där just lektionerna hålls på det här strikta sättet. Så då, då är det svårt att inte bli annat än lite överumplad ändå. <laughs> jo, men så har de ju ganska mycket försprång på dig också. Ja, just <laughs> det har de ju. <laughs> men man har väl en tendens att glömma det och tänka, jag vill ju vara lika duktig som... Han eller hon. Mm. Och ja, då kommer väl allt det här med dåligt självförtroende eller att man tvekar mm, mm. eller att man tycker att nej men är jag så här dålig, jag vill ju vara så här bra och så vidare. Ja, <laughs> ja. Mm. Så du är väl i lite i den dalen just nu men eh, mm. tro mig du kommer upp. Och du kommer förmodligen upp mycket fortare än vad du tror. Ja, jag hoppas verkligen på det. Jag ser fram emot framtiden. Det gör Jag Jag vill gärna träffa mitt framtida jag och höra. Hur går det egentligen? Finns det hopp? Paradoxvarning inkommande. Ja, jo då, verkligen. Vi ska inte leka med sånt, det ska vi inte göra. Inte just nu i alla fall. Men det har ju varit Halloween och all här hemma i Sverige. Och... Jag vet ju inte hur mycket utav det som firas i Japan. Jag, jag har ju sett att det har varit bilder på karvade pumpor på din blogg där, där du har tagit bilder inne på köpcenter och liknande med banderoller och grejer. Och både jag och våra lyssnare är ju helt klart nyfikna på firas Halloween överhuvudtaget. Det gör det ju faktiskt till min stora förvåning. Alltså jag ser mycket mer spår av Halloween här än vad jag trodde det skulle göra- men sen, sen verkar det ju också som att alltså japanerna tycker ju det är lite spännande och kul att hålla på och anamma andra länders ja, kulturer och högtider också. Det, det märks ju även med jul. Jag vet ju att, att jul är ändå större här än vad man kan tro också. Det är ju som egentligen ingenting som brukar fira sådär. Jag tror att går man tillbaka bara tio år i tiden, då såg det nog helt annorlunda ut, både med jul och Halloween. Men jo, jag ser som sagt förvånansvärt mycket spår av Halloween och det har jag gjort ända sedan två, tre veckor tillbaka dessutom. Att just det här med banderoller utanför butiker och inne i butiker och de skyltar om att det här och det här ska hända och det anordnas någon typ av små det, det är mycket av det där verkligen. Och just skolan dessutom har faktiskt haft både en, ett halloween med maskerad liksom tävling och sånt där. Men också just att det har varit som lite festligheter och sådant. Och det är ju ja, det är lite roligt att se verkligen, det är det ju. Mm. Ja, det är ju väldigt spännande med tanke på att de har väl ingen egentlig koppling till ja, det ursprungliga firandet av Halloween. Jag Nej. menar, det har ju knappt vi här heller. Vi har ju anammat den eh, amerikaniserade versionen. Mm, mm. Men eh, det är ju någonting speciellt med att karvan pumpa för att göra en lykta och få klä ut sig till ja, vad man nu vill och ha maskerader och grejer det. Det är ju någonting väldigt tilltalande för väldigt många, så det är ju inte konstigt att det sprider sig. Nej, och speciellt inte bland barnfamiljer, för alltså visst skulle jag tycka att det var skitkul som barn om jag fick klä ut mig och gå och knacka dörr och sträcka fram en skål och be om godis. liksom. Det... <laughs> Varför skulle man sträcka nej till liksom gratis godis? Sådär. Och Jag tycker det är ett kul koncept faktiskt. Det tycker jag. Alltså, jag förstår ju att det finns de som tycker- att det är bara ett Gip liksom, och ett, ett litet påhitt verkligen. Men, men jag tycker det är ett, rätt så skärmligt sådant ändå. Och, alltså, vore jag barn idag eller vore jag förälder- så så skulle jag definitivt anamma det ändå och tycka att det var lite kul att skicka iväg sina barn på att få gå och säga bus eller godis eller vara då själv ett barn som klarar upp sig och gör just det här. Mm. Men sen kan jag ju tycka det är bra om föräldrar också engagerar sig i det här bus eller godiset så att um, om man har en, en grupp ungar som, som går tillsammans att det åtminstone är en förälder som um, har ett öga på så att Ja, man går ju ändå hem till främlingar Så mm, man ska mm, ju aldrig vet. Ta saker för givet Så det är mer en trygghetsgrej Men Mm. Mm. liksom 99,9% av befolkningen du möter är ju helt ofarlig och speciellt är Japan kan jag säga för här är man ju är man ju extremt vänlig mot allt och alla så att här kan jag tänka mig att man, man kanske inte behöver vara riktigt lika orolig som man förmodligen är i USA jag, jag har dessutom hört från amerikanska vänner att där är det ju rent utav så att det man är orolig för är egentligen inte att barnen ska gå hem till någon, till, till någon okänd människa. Och den okända människan ska göra någonting. Utan det är tvärtom. Man är rädd för barnen. För barnen kan rent av beväfna sig. <laughs> och, och liksom försöka ta mer än bara godis. Så att, ja. Ja, det är en konstig tid man lever i. Jo, jag har hört den inställningen också. Ja, Sådana saker uppstår ju inte utan anledning om vi säger så. Men jag tror rädslan är... Väldigt överdriven. Främst i USA, ja. för de älskar att vara rädda för saker. Men eh, det skadar ju aldrig att vara lite försiktig och Se om sina småttingar Åtminstone ja. så att de inte äggar någon <laughs> Nej <laughs> Nej visst Vi hade ju barn som kom på besök här Från husen runt omkring Och det, det var ju mm. rätt så roligt Att de kom och hade maskor Och var utklädda mm, till mm. Ja, det ena och det andra Mm det är de, de ju en ett litet leende på läpparna och, och det är roligt att se hur det tindrar i ögonen på dem När man häller godis i deras påsar eller skålar liksom. Ja, visst <laughs> uh. Ja, vem säger väl ni till att få lite sötsaker som sagt? <laughs> <laughs> ja, jag har ju svårt att säga nej, det ska jag ju ärligt erkänna <laughs> Jag är en gris <laughs> Men jag tror inte att jag hade kommit undan med att göra någonting sådant idag. Nej. Det... <skratt> Kanske om det då hade varit en sådan som du säger att du ska bara hålla koll på den här gruppen med småttingar, men du har ju du har ju mer i en egen liten skål som du också tiger godis med. <skratt> ja, men hade ju inte blivit poppis hos grannarna den saken är säkert. säker oligen inte. <skratt> oh, ja, men du på tal om att eh, stoppa saker i munnen. Mm. Mm. Vi pratade ju om förra veckan att vi skulle ta en liten tur på stan, du och jag Och äta lite Ja, det gjorde vi ju faktiskt Jag mm. menar, jag befinner mig i ett helt främmande land Med väldigt spännande maträtter och annat som man kan köpa mm. Så då tycker jag att vi går från ohälsosamt godis Och <laughs> tar något närande att äta För jag sitter här, är hungrig och... Jättesugen så Vad äter man när man är på Springande fot mellan ja, Lektioner eller arbetspass i Japan <laughs> Ja du Det är, finns ju en hel del Att välja på här vill jag lova Och eh, det är ju trots allt Japan Så man blir väl inte förvånad om jag säger Att i varje gräns så finns det ju både En och två och rent utav tio Cykeln <laughs> nudelbutiker Att välja mellan <laughs> Man behöver väl inte gå långt för att mätta magen <laughs> Nej, det kan jag tänka mig. <laughs> och det är väl rätt så vanligt att folk äter ute snarare än att de går hem och äter åtminstone lunch och mellanmål och liknande. Mm. Mm. Ja, det är fruktansvärt vanligt verkligen. Jag tror det är en blandning mellan att folk är ju överlag väldigt stressade här, märker man, men också att... Eh, Alltså tvärbilligt är det ju inte att gå till en livsmedelsbutik och handla. Sen kan butikernas priser skilja sig fruktansvärt mycket verkligen från en butik till en annan. Det, det kan du göra här i Sverige också. Det beror ju på om du går till någon stor supermarketliknande butik eller om du går till något mer lokalt. Mm. Men ändå, det är överlag så... Om du gör storkok, det är samma regel här som hemma egentligen, då kan du väl komma undan med, med någon form av vettig pris. Men alltså att, att bara gå ut och handla då ett paket med ja, någon form av köttbit eller kanske lite potatis och sådär och, och slänga ihop en maträtt hemma, det är lite saftigt i pris. Det är det verkligen och sen tar du ju ändå sin tid och tid det, det verkar japanerna som sagt inte riktigt ha här utan... Det, det blir ju nog mer vanligt att man går ut av den anledningen och sen tycker jag ju att maten är jättebillig dessutom när man går ut och äter Sen självklart det beror på vart man går någonstans men ja tar du liksom just de här väldigt populära ramenbutikerna som serverar just ramen alltså en typ av nudelsopprätt med, med nudlar av vetemjöl ägg, salt, vatten då, då kommer du undan med kanske en Ja, 400, 500 igen, vilket motsvarar ungefär mellan vad ska jag säga, 25, 30 kronor och mm. Och då är ju den stora frågan: blir man mätt på en sådan portion? Det blir man faktiskt, ja. Det finns ju stora variationer där också, förstås. Alltså, ramen, liksom det mesta annat också man kan köpa här, det, det serveras ju med någonting till. Och där är ju variationen ganska stor. Det som är mest populärt som det känns, det är ändå att man får någon form av typ biff till. Någon, någon köttbit som är uppskuren i, i tunna bitar och som läggs ovanpå. Mm. Men det är faktiskt väldigt mättande. Sen är det ju i och för sig också, det är ju, det är ju en, en sott rätt som sagt. Alltså det är ju nular med då någon form av kött eller sådant. Lite grönsaker kan man få också beroende på vad man köper för typ av ramen. Men sen är det ju också just soppa. Så att man fyller ju ut magen en hel del med just vätska. Mm. Men det är ju ändå tillräckligt för att man ska stå sig på det. Det är det verkligen. Sen, sen kanske det inte går så många timmar för förrän man blir hungrig igen. Mm. Men men eh, som sagt, just till en, en snabb lunch till exempel så är det alldeles utmärkt. Mm. När jag äter soppa brukar jag just bli hungrig någon timme senare därför att det, det går igenom systemet mycket fortare. Visst, mm, mm. <laughs> jag känner också av det där. <laughs> Men då är det kanske inte värre än att man går och tar en portion till. Det, det var ju inte helt mördande i pris. Nej, visst. Jag menar ju verkligen det. Alltså det är Som sagt, det är himla bra priser tycker jag på egentligen allt som man köper. Men, men ramen kan man alltid komma undan väldigt billigt. med. jag tror jag har nog faktiskt ätit ramen för så lite som bara en 20 också. Mm. Och som sagt, visst, man kanske kan behöva två portioner ibland. Men det beror ju på hur pass hungrig är du. Är, är det middag... Då äter jag inte det, men då, då tar jag nog någonting mer ordentligt där jag även kan få lite ris till till exempel. För då mättar ju det betydligt mer. Och, och ris är ju också givetvis <laughs> hemskt populärt här, kan du tänka dig <laughs> det? Liksom att de har allt från riskakor till bara risbollar som är fyllda med någonting till... Det, det finns ju av att man, man häller grönt te över ris och servera på det viset och sen har vi ju den enormt enormt populära curry rice maträtten också som mm. helt enkelt då är ris med någon form av typ currysås till och så är det då kanske kyckling i vanligtvis eller någon form av biff eller sådär men det är just att det är det är curry i alla fall och det ska vara lite, smak, lite smakstarkt sådär du, nu kurrar det fruktansvärt i min mage för det där låter väldigt gott, ärligt talat. <laughs> det, det är det också. Jag har smakat den här... Typiska curry rice-måltiden på skolan som serverar allt möjligt. Och det var himla gott, det var det verkligen. Mm. Tacksamt nog, inte riktigt så starkt. Men det, det går ju att få på vissa ställen. Det finns ju så här specifika curry rice-restauranger som bara har just curry rice. Och så sedan är det då alltså någon form av köttbit eller sådant till det här, det här curryriset. Mm. Men då, då är det väldigt starkt också. Man kan, man kan få det i olika skalor. allt från liksom, ja, Starkt nog för att det ska kanske kännas lite grann på tungan till så starkt att det bara börjar gråta <laughs> av att äta det. Jag tror jag håller mig från den nivån, ärligt talat. <laughs> jag vill bara ha lite smak Jag vill inte att det ska brinna <laughs> Nej och att det blir för starkt Så tycker jag att då dödar man verkligen Då dödar man själva smakerna, så alltså då känner du ju inte ens vad du äter Utan det blir bara starkt i munnen mm. Så att jag håller mig också därifrån Ja då blir det ju bara Att man känner konsistensen av det man äter ja. Det blir ju ingenting annat och... mm. jag, jag vill ju åtminstone känna Smaken utav alla de här små ingredienserna som finns där. Men ligger det då något hett ovanpå som tar udden på precis allting? Ja, då är det bara bukfylla, ingenting. Nu. Ja, det är ju det, ja. Du kan liksom inte smaka det här friterade kanske som, som rent att serveras till. Du kan inte känna vad det iset smakar eller någonting. Utan du, du känner bara att den här konsistensen skiljer sig från den här. Men det brinner fortfarande i munnen varsågod vattenflaskan. Du ska få ett tips. Mjölk är mycket bättre än vatten Oh ja, det, det är det ju faktiskt Det har jag upptäckt Det har jag så att, Mjölk brukar jag konsumera i, i ganska stora mängder Inte för att jag dricker så mycket starka saker Men bara för att det det är alltid gott att dricka till. Sen skiljer sig just mjölk när du ändå nämner det. Det kan jag säga det är något som skiljer sig en hel del från hur det smakar hemma i, i Sverige. Men du, det har jag faktiskt hört talas om på annat håll. Att, att mjölksmaken ska vara väldigt annorlunda. Fortfarande mm. god och fortfarande mm. mjölk men, men ändå mm. annorlunda på ett väldigt ja. distinkt sätt. Ja. Och jag vet inte riktigt vad det är som gör det. Är den pastoriserad eller någonting? Jag, jag kan inte riktigt sätta fingret på vad, vad det egentligen är som skiljer mjölken. Men, men det, det är precis som du säger. Den skiljer sig på ett väldigt distinkt sätt. Den är inte dålig, men den smakar inte till det bättre liksom heller. Det är inte någon wow-upplevelse, men, men det är någonting i mjölksmaken. Och ju fetare mjölk man dricker, desto mer märker man av det också, Så här finns det ju dessutom allt från våra vanliga 1,5% smjölk eller 3,5% mjölk eller sådär ända upp till typ 5-6% och ända ner till 0,3% tror jag, jag har druckit som allra minst. Det är vitt vatten. Ja, det är vitt vatten. Det. Mer eller mindre. Ja. De brukar ju säga att det beror på, på gräset men jag tror att det är mer komplext än så. jag tror jag också. Men det är en sån upplevelse som kanske kommer som en liten chock när man sätter sig och äter och dricker i ett land som ligger så långt bort som nu, Japan, för första gången. för mm. Man är kanske inte alls beredd på att det som, som rent teoretiskt borde vara detsamma fortfarande är någonting helt annorlunda. Mm. Nej, visst. Alltså när jag tog mitt första mjölklas även om jag är beredd på det, så var det ju faktiskt lite av en sån här ja Va, Vad var det här? Ja visst, vad, vad dräcker nu exakt var det här mjölk? Men mm. det går snabbt att vänja sig vid det smaken, det gör det. Som sagt, det är, det är en distinkt smakskillnad, men det är ingenting som är dåligt så sådär generellt. Däremot så håller jag mig ifrån de här allra fetaste mjölkarna för att som sagt så blir smaken mer distinkt där och då börjar det svaja åt det sämre faktiskt. Men så blev det ju om man dricker alldeles för tjock mjölk här också tycker jag att eh, ja. det går över till att mer smaka grädde och... Eh, mm, mm. Jag ville ha mjölken till <laughs> ja, Nej, Alltså hur gott grädde än är så jag vill inte dricka det, det vill jag ju inte. <laughs> nej, det passar med jordgubbar och i mat. Ja. Annars, nej... Mm. Det, Nej, mjölk, tack. <laughs> mm, Helt tack. Men du säger ju det: Att det finns väldigt många såna här små ramenbutiker i ja, mm. så gott som alla gränder och på alla gator. Har du någon favorit som du har upptäckt som om du eh, har vägarna förbi gärna smiter in och, och äter en bit på? Ja. Det har jag. Jag upptäckte faktiskt den redan andra dagen jag var här i landet för då hade jag just den där tanken när jag väl hade då installerat mig i mitt rum och när jag säger att jag hade installerat mig så menar jag verkligen bara så kasta in alla mina grejer och sen... Vars finns det mat? För jag är jättehungrig just nu. Så lämnade lägenheten, gick på en liten upptäcksfärd. Just därför att jag tänkte att ja, ja, nu är jag i Japan. Jag menar om jag går 50 meter max så har jag väl redan hittat tre stycken ramenbutiker nu behöver jag faktiskt gå lite längre än så, det ska jag säga men i närheten så fanns det mycket riktigt en ramenbutik som var en sån här typisk, så väldigt mysigt utifrån låg bara i en gränd som det var så här, jaha här finns det en ramenbutik, ja men då så då går jag väl in hit då. och eh, bortsett då från att maten faktiskt är väldigt god där, att maten är väldigt prisvärd så är det så dessutom ägarna hemskt hemskt trevliga också, det är ett äldre par som rör om den här lilla ramenbutiken och jag brukar gå dit med jämna mellanrum just för att hålla lite grann kontakten också för de har blivit lite intresserade naturligtvis av mig också eftersom jag ändå nu är en, en gaijin så att säga <laughs> och jag menar jag tror inte att de har så jätte, jättemånga just utländska personer som kommer dit och äter nudlar så de har frågat vem jag är vars jag kommer ifrån brukar prata om skolan lite grann och jag försöker ju konversera så gott jag kan också det är ju ett av skälen till varför jag dessutom går dit lite regelbundet, därför att jag vill ha den här kontakten med de här ägarna, eftersom de ändå är så himla trevliga också, mm. så då tycker jag att det är ju bara extra kul om, om det här kan bli liksom den här butiken jag går till med mellanrum, där de rent av ser själva också framstegen som jag, som jag gör på skolan, just språkmässigt och att man håller längre och längre konversationer och att den dagen jag väl flyttar här från landet så liksom, ja, då kan man liksom hålla en, en, en riktig lång konversation och mm. uh, verkligen säga det, tack för, tack för den här tiden, nu ska jag åka hem och ha med sig en liten kanske present till dem rent av så, ja, det, det är ett trevligt ställe det beror på hur god ramen de kommer att bjuda på under året ja jo, det, det gör det ju absolut ja. Ja, jag, jag vet inte riktigt om det är bara för att de tycker om mig, eller om det är så stora portioner som de har där borta, helt enkelt. Men är vad mycket mat jag får varje gång jag kommer dit och gör min beställning. Alltså. Jag tror den lilla damen har fått ett gott öga till dig, helt enkelt. Ja, ja, jag vill verkligen gärna tro det också, för jag har fått ett gott öga till den lilla damen. <skratt> uh, Men sen är det väl också det att, att ha någon som pratar språket är det bästa sättet att faktiskt lära sig och pränta in kunskapen, mm. för då Mm. Ja, då har du inget annat alternativ och Nej. då kommer vanan så att säga att, att lyfta mm. fram språket och tala det även om det inte är ditt huvudmål. Mm. Och det är ju den bästa möjliga övningen du kan ha, spontana samtal med folk som pratar om ja, allt mellan himmel och jord. Ja, ja visst, det är det. Så det, det, det känns som att jag, jag får absolut ut mer än att jag vill bara fyller min mage när jag går till just det här stället. Och att jag har liksom just som ett sånt här ett stamställe som jag kan gå till också. Det, mm. det är som bara som sagt bara allmänt kul att ha för det var jag inställd på att jag skulle just hitta en sån här liten rama butik som jag kunde besöka med jämna mellanrum. Mm. Jo men det är alltid skönt att veta att det finns ett ställe vad jag än behöver eller hur jag än känner så vet jag att de levererar vad jag behöver. Mm. Mm. Så vågar man kanske andra dagar gå och experimentera att oh, nu testar jag det här stället eller nu går jag dit eller nu provar jag det där. Mm och mm. även om det nu inte kanske funkar, för så är det ju ibland ibland är det en riktig träff, vilket är jätteglädjande men man vet mm. att om man behöver så finns där en trygg hamn man kan återvända till. <laughs> Precis där man alltid får det man faktiskt förväntar sig på när man, när man gör en beställning <laughs> Ja, om du kanske får gå dit om du har fått en riktig katastrofbeställning någonstans Ja, oh, nej <laughs> Mot ramenbutiken! <laughs> Än så länge har ju tacksamt inte det hänt. Jag har försökt att experimentera som sagt och testa lite nya ställen med jämna mellanrum. Men ännu har då inget faktiskt riktigt svikit mig sådär. Visst har jag väl jag har testat på maträttet som jag har känt har varit mera sådär liksom. Mm. Men eh, ingenting har varit dåligt än så länge i alla fall. Ja, det är ju skönt att höra för... Eh... Jag vet inte om det är jag som är kinkig i mat, men besvikelser, det händer med jämna mellanrum. Jo, det tenderar ju att göra det. Men det är ju klart att har man då ställt in sig på att, okej, okay, det här är vad jag kan förvänta mig. Och det här är ribban där jag lägger mina förhoppningar. Och man mm. inte lägger det alldeles för högt, så är det kanske... Mer positiva överraskningar än negativa mm. Men du, nu är det ju en stund sedan vi pratade om ris Men jag slås av en tanke som jag Som jag bara måste fråga nu I och med att vi har pratat mat Och vi har pratat Halloween Och varit inne på, på godis lite, lite smått Är det sant att de använder ris Även i sötsaker så att säga Alltså risbullar med socker och liknande Ja, visst det stämmer faktiskt. Eh, nu har inte jag smakat just någonting som är liksom risgjort ännu. Men som sagt, det finns ju riskakor till exempel mm. som, som då ska vara just som ett snacks. Alltså mm. ett, ett godistilltugg mer än att det ska vara ett mellanmål som risbollar är däremot. Mm. Men eh, visst, det existerar en hel del sådant. Alltså, det, det, det finns mycket liksom där att hämta faktiskt bland de här mera snacks liknande kak till tuggen som faktiskt innehåller ris men jag har inte varit där och petat ännu Jag, jag har testat <laughs> några andra saker som också känns lite så här men hur, hur tänkte ni här egentligen som <laughs> att det finns liksom sötade bönor till exempel. Det är ju också jättevanligt att man fyller något form av lite sött bröd, lite så här bulle alltså typ kanelbulleaktigt bröd. Ja. Och så fyller man det då med med någon form av bönkräm eller bönpasta som är sötad. Och det, det är en liten tröskel där, det är det. Jag har smakat det både en och två gånger. Och det känns konstigt till en början, det gör det. Men det är någonting som jag absolut skulle kunna komma in i om jag bara äter mer ofta. Men, men vi första som. Liksom, ...tuggan och vid den första bullen så att säga... ...då, då blir man ändå lite så här... ...det var åt jag nyss egentligen. Men det är väl för att man är ett barn... ...av sin egen kultur att... ja ...vi associerar ju inte ris... ...till godis direkt. Det, nej, är, nej. det är mat. Och mm. det är basmat som man ofta äter till... ...någonting annat som... nu ...kyckling eller kött eller... ...vad det nu kan mm, vara. Mm. Så vi har ju den bilden väldigt etablerad... ...utav ris... Mm. Och jag inser ju naturligtvis att saker är annorlunda därför att folk har kommit till en lösning från ett annat håll. Och mm. om ris nu är en produkt som de har väldigt gott om i Japan så är det ju klart att de använder det till mycket. Ja. Det är ju bara det att för en svensk låter det ju konstigt när man hör, ja det här är alltså en sötsak, alltså en, en kaka mm. Mm. gjord på ris- det är ju något där som låter jättekonstigt <laughs> ja, ja, men det är ju bara som Samma sak om man tittar på vad som är Japansk pizza Alltså, vad man skulle kunna säga verkligen Som är motsvarighet till pizza Fast på japanskt vis Det är okonomiyaki Som betyder typ ens smak eller det man föredrar lite granna just för att det innehåller helt enkelt sånt som, som man tycker är gott. Mm. Och då har man dövd till oconomyaki. Men själva, själva smeten som man gör den här, här på, för den ser ut som en pannkaka eller en pizza. Man gör då en omelettsmet på mjöl, riven potatis, vatten, ägg och strimlad vitkål. Och så steker man en sån och sen då ovanpå den här som alltså en topping så har man det man tycker om. Det kan ju vara bläckfisk till exempel. Eller också är det någon form av kanske friterad kyckling eller gud vet vad, liksom. Och så sedan dessutom brukar de dra över en, en massa majonnäs dessutom ovanpå det som en, en extra så här pricken över it. Och så serveras det så. Och det låter ju ändå ganska konstigt förmodligen. Alltså det är en omelett med potatis och vitkål i sig. Mm. Det låter inte pizza kanske. Nej. Om jag helt plötsligt bara hade ramlat in där i Japan och sagt, tjena Thomas nu går vi ut och äter. Mm. Och så hade du sagt, kom så går vi och tar en pizza. Så hade jag ju fastnat vid att det skulle vara en pizza. Så Åh, en, ja. Då vill jag ha en capriciosa. Ja. Och så hade du bjudit på en av de här. Mm. Så mm. kan jag ju säga att chocken hade ju varit en Nej, <laughs> Det tror jag det. Du hade kunnat identifiera att där där låg ju några champinjoner och något som ser ut som någon form av skinka. Men vad sjutton är det som är under? <laughs> <laughs> tusan är det jag precis har ätit. <laughs> ja, visst. Men, men det är jätte, jättegott, verkligen. Jag är hemskt förtjust i Okonomiyaki. Det är mm. jag verkligen. Men det är väl som med mycket annat. Man måste inse att allt jag vet kommer inte att stämma. Alla erfarenheter ja. mm. jag har mm. av i det här fallet av mat och hur saker smakar. Det kommer mm. inte stämma. Det är lika bra att um, vara beredd på att det kommer att vara annorlunda. Mm. Inte äckligt, mm. annorlunda. Mm. Och annorlunda mm. kan vara något väldigt, väldigt bra. Det är ju var du lägger ribban själv så att säga. Ja, det är bara att titta också på hur du får din mat serverad. För det där kan ju skilja sig. Och enormt mycket också från plats till plats. Så ibland blir jag helt förvirrad när jag kommer in. Jag är inte säker på vad jag ska göra. En gång var jag så pass förvirrad så att när jag kom innanför dörren så såg jag att där fanns det ju en skylt som sa någonting på japanska. Men det var alldeles, alldeles för svåra tecken för att jag skulle kunna förstå vad som stod där. Men jag antog att det var en uppmaning till kunden. Och jag tänkte att det kanske är någonting i stil med var god att vänta här så kommer någon och visar ett bord eller någonting liknande. Så jag stod och såg verkligen uppenbart förvirrad ut. För jag tänkte, de märker ju att ah, nu är en sån där utlänning här inne igen. Det är bäst att någon går och tar hand om dem Alltså det är mycket riktigt så kom nu en person i personalen och sa det liksom att ja men varsågod och sitt ner någonstans var som helst. Och så sedan gjorde jag det och så tittade lite i menyn och så bestämde mig för vad jag ville äta. Så att jag, jag tittar liksom upp och, och försöker få någon av personalen och se mig och så vinkar den personen till mig och säger och pekar liksom att den här skulle vilja ha, tack. Ja, jo men det kostar så här mycket. Jaha, okej. Okay. Ja, då betalar jag väl det då. Vad konstigt, att vet jag betala innan jag fått maten. Men ja, visst, som sagt, det, det funkar olika på olika ställen så jag gör väl så här då. Och, och då går personen iväg då med mina pengar till, till in- och utgången. Och så finns det en liten automat där som jag förvisso låt märke till när jag kom in. Men jag trodde att, att det var bara en typ uttagningsmaskin. Alltså att man kunde få, få ut pengar därifrån. Vilket i och för sig slog mig som lite märkligt så här in i en restaurang. Men ja, ja om man har slut på pengar kan det ju vara bra att man tar ut dem här antar jag. Så man kan betala för sig <laughs> när man äter. Men så lägger hon in pengarna där. Trycker på en maträtten som jag har beställt. Får ut två stycken kvitton. Behåller en och ger mig den andra. Och då slår det mig att, ah, okej. Okay, så det var jag skulle ha gjort. Och det som förmodligen stod på den här skylten där inne. Det var liksom, var så varsågod, gå till vänster. Välj in maträtt. Ta kvittorna, sätter ner, vänta på personalen. Ge personalen ett kvitto. För då vet de vad jag har beställt. Och samtidigt som då jag har kvar mitt kvitto. Så att de kan se att ja, men det är ju den här personen som ska ha den här måltiden. När de väl kommer att servera det. Så jag känner mig lite halvdugn när jag där, kan jag säga. Men du, det är nog ett misstag som är väldigt lätt hämt. Det verkar ju mm, som mm. att köparen eller personalen som du pratade med inte var alldeles för förvånad och tvärtom verkade Nej. väldigt service-minded. Ja, jo, jag, jag tror också det att det där hade de förmodligen sett tidigare också. För det. man är ju inte van vid att det ska funka på det här viset. Det, jag har testat det flera gånger sedan dess också för ett väldigt populärt koncept just för då arbetarklassen så att säga, just den, den typiska stressade japanen om jag så får kalla den här personen det är ju att man går till ett sånt här, ja, någon form av nudelställe i synnerhet det behöver inte vara just ramen nudlar utan det kan vara udon eller soba också alltså antingen tjocka nudlar av vete eller så är det väldigt tunna bruna nudlar mm. av, av bovete man går till ett sådant ställe som inte är mycket större än typ ett normalt stort badrum nästan. Det är kanske är att överdriva lite grann men alltså det är ett väldigt, väldigt litet ställe i alla fall. Det är just så pass att det ryms tre personer av personalen och kanske tio stycken gäster där inne som alla trängs i ett och samma rum. Och så utanför har man då en automat som, som visar att de här madrätterna finns. Det kostar så här mycket. Du lägger i pengarna, du får en lapp på vad du har beställt. Du går in, ställer dig vid en disk och sträcker över då lappen med vad du har beställt för någonting till personalen som på typ 10-15 sekunder swishar du ihop det du ska äta ger dig i skålen och du står där rakt upp och ner och äter det här på typ 5 minuter eller någonting och sen kan du springa vidare till ditt jobb. Alltså det är väldigt, väldigt, väldigt typiskt just för arbetarklassen. Ja, jag testade en sån... Bara just för att se hur, hur det funkar egentligen och det, det var liksom 90% var just såna här typiska affärsmän och affärskvinnor som var där inne. De kom in, de fick sin mat, de åt snabbt upp den, torkade sig om pannan för det var väldigt varmt eftersom det var oftast någon form av nudelsopprätt som, som är väldigt varm. Och så sedan gick de ut därifrån igen- och kunde då fortsätta och promenera iväg- till sitt jobb eller som nu var på väg. Alltså, japanerna har verkligen fulländat- snabbmaten, måste jag ju ja, säga. Ja, det är inte bara att det ska gå snabbt att göra- det ska gå snabbt att äta- och gå snabbt att komma därifrån också. Ja, ja, men just också det här- att man, man går in och man bara ställer sig- vid en disk och vid disken- så står redan då den personalen- som både tar emot din beställning- och som även tillagar maten. Alltså, det är bara- det är verkligen bara in-ut. Det går så himla fort alltihopa det där. Mm. Men det är väl bra om man som sagt är jättestressad. Men ja, jag, ja. jag undrar om man mår bra i längden av så mycket stress. Ja, nej. Det är... Skulle du inte jag göra verkligen? Det skulle jag inte. Inte undra på att japaner ofta söker inre frid för... <laughs> det verkar man ju behöva om, om man stressar så där mycket. Ja. Ja, Jo, det kan jag verkligen, verkligen känna också Att eh, de lär nog uppskatta sina helger nog fruktansvärt De som nu faktiskt får ta helg För jag menar här finns det ju till och med Alltså som sagt, jag nämnde tidigare i ett avsnitt också Att eh, jag får ju till och med post levererad på lördagar och söndagar Så att eh, vissa människor verkar ju aldrig sluta jobba <laughs> oh, ja. Man får hoppas att de älskar sitt arbete Ja, det får man verkligen göra <laughs> Men då vet vi det att äm, är vi hungriga så är det bara att äm, irra ner i några gränder så kommer vi förr eller senare att hitta någon liten matrestaurang där som äm, ja, vi kan få något närande i kistan och, och må gott. Ja, det är precis vad tipset är för som sagt det, det finns så mycket som man kan hitta i alla de här gränderna och det, det är alla möjliga typer av butiker som serverar. Ja, alla möjliga typer av mat ska jag väl kanske inte säga det. Det finns ju en viss typ av mat snarare som reserveras. Men på olika sätt och på olika vis verkligen. Och det finns mycket smått och gott att smaka här. Jo, och överlag så är det också väldigt positiva matupplevelser om jag har förstått det rätt. Mm, absolut att det är verkligen... Det är... Det, det finns ju några kort som är mer säkra än andra men det är ju kul att få testa på några nya maträtter också och det, det har jag verkligen vågat mig på att göra. Och som sagt, ingenting som har smakat dåligt än så länge utan bara sånt som man känner att ja men det här kanske inte var riktigt ändå den typen av mat som jag föredrar jag är själv inte jätteförtjust i just seafood alltså allt som kommer från havet mer eller mindre, Fiskrätter är väl väldigt tycker jag är väldigt gott men inte, inte räkor, inte kräftor och jag har testat bläckfisk här det var inte min grej det heller <laughs> riktigt, men det var kul att testa åtminstone <laughs> jag måste ju påpeka det att då har du ju verkligen valt helt rätt land att resa till om du inte gillar seafood så att säga ja, <laughs> jo och jag försöker att hålla mig till just kötträtterna i synnerhet. Det som är väldigt populärt där är att man, att man äter katsu. Som då är ett lån för typ kotelett egentligen. Det är alltså panerad och friterad fläskfilé. Det kan vara kyckling också för den delen. Men vanligtvis är det en panerad och friterad fläskfilébit då, mm. som har ibland friterats också. Ja, det låter ju också väldigt smaskigt, så jag hade ju inte tackat nej om du bjuder. <laughs> ja, det skulle jag definitivt ha gjort, för det, det är faktiskt en av mina favoriträtter här. Jag brukar äta katsudon, som det heter, väldigt, väldigt mycket på skolan i synnerhet. Där don i katsudon står för att det är ångkokt ris. För en typisk maträtt är just donburi. Man har ångkokt ris med någon form av smakfulla ingredienser ovanpå och då katsudon blir helt enkelt då att du har en friterad köttbito som ligger ovanpå det här riset. Ja, oh, nu börjar det rinna i mungiparna här. Mm. <laughs> kanske inte ska nämna mat så mycket mer. <laughs> Nej, men jag ser fram emot att om jag hamnar i dina trakter där så har jag många smaker och mycket annat att få sätta tänderna i, bokstavligt talat. Oh ja, det vill jag verkligen lova. Jag har knappt hunnit beröra all mat som finns här. Det är ett land att verkligen resa till för just smakupplevelserna, helt klart. Men du, du har ju faktiskt bara varit där en månad utav tolv mm. än så länge, så... Du har ju fortfarande gott om tid att smaka på precis allt. <laughs> ja, jösses ja, jösses ja. Jag kommer det rulla härifrån när jag väl färdig. <laughs> Men innan vi lämnar Japan för den här gången har du något spännande ord på ämnet åt oss idag. Det har jag självklart ja, två ord rent utav även den här gången. För man är väl ändå van vid att dels tacka för maten och även tacka för att man har fått maten serverad. och Åtminstone här i Japan är det så. Det finns två stycken ord som man använder. Dels då ett av dem när man får maten och ett när man har ätit. Och när man får sin mat så säger man itadakimasu. Och där betyder itadaku att få någonting eller att man accepterar att man har fått någonting lite löst översatt så antar jag att det skulle bli tack för att jag får maten, tack för det som har serverats och när man sedan har ätit färdigt så säger man såsamma gochiso eller gochisosamma deshta rent av för att det ska bli dåtid på det hela och gochisos det är att man har blivit buden på någonting just att man, att man blir buden på mat liksom så mm. att man tackar då helt enkelt för ...att man har blivit bjuden. Jag känner mig så upplyst här nu. Nu äh, vet jag vad jag ska <skratt> säga... ...mellan tuggorna också. <skratt> <skratt> ja. Mellan tuggorna så kan du ju alltid säga... ...oichi som betyder att det är gott... ...eller umae, det är också att det är gott. Nu börjar vi få många ord här... ...vi är uppe i fyra <skratt> redan. <skratt> ja, jag, jag lovar inte stegring för nästa avsnitt... Utan <skratt> <skratt> vi ska försöka hålla oss till... ...ett eller två ord. <skratt> Men du Thomas... Då tackar jag så mycket för att vi har fått störa dig i din tillvaro. Du, du har ju en hel del att läsa och plugga. så all tid du offrar till oss tackar vi så mycket för. Jag tackar så hemskt mycket för att ni lyssnar till mig också. Och hoppas att vi ses snart igen i ett nytt avsnitt av En Gajins vardag. Jag heter Danieling. Och jag är Thomas Engström. Mata, show. mata att det.